Vi slušajte emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. nama su tajnik streličarskog kluba Dražana Leš, te članovi Damir Bačić, Igor Gajić i Ivan Kristanić. Da. Igor, reci nam nešto o streličarstvu. Pa ovako, trenutačno streličarstvo u svijetu je najrazvijenije u zemljama Francuske, Italije, Poljske, u skandinavskim zemljama, u Njemačkoj. Prvi put se streličarstvo pojavilo na drugim olimpijskim igrama. 1900. godine u Parizu i zbog nejednakih pravila je bilo izbačeno i tek se kasnije pojavilo 1972. u Minhenu. Prvi streličarski klub u Hrvatskoj je osnovan 1955. godine u Zagrebu. PSK Zagreb. PSK Zagreb. od milja Pesek i Rašine. Ko se može baviti streličarskim sportom? Pa streličarstvom se može baviti svako ko ima snage na tegum klubu. Sad ovisi o jačini luka, može biti slab, znači dijete od 4-5 godina pa do najstarijih pezića koji naravno mogu natinuti luk. Znači nema neke dobne granice, nema ni spolne granice, muško, žensko, nije bitno. Svi koji mogu natinuti luk se mogu baviti stredičarstvom. A što je potrebno za to? Koja je oprema? Pa naravno, osnova je luk. Ne? <hih> Strele, znači jedan štitnik za ruku, štitnik za prste. Znači za ruku mora biti prilikom okidanja tetiva eventualno lupi u podlakticu i štitnik za prste koji štiti jagodice od prstiju da se ne taru otetivu recimo tako. Što mogu biti mete? Tipične mete ili mogu biti... A mete su uglavnom izrađene ili od neke pletene slame ili su sad to neki umjetni materijali mješavina gume, spužve tako da što više olakšaju steličaru da izvuku tu strelu koju ne opale. Tako da se strele ne oštete, znači da sad neko pali u drvo, može se fuška sa tom strelom, jer strela će se raspastirati vratnilo je pretvrdo drvo, a ti lukovi su dosta jaki i strele dosta duboko u uđu, tako da se može pozdraviti sa strelom, znači nema za frakancije. Meta mora biti baš specijalizirana za streljaštvo i to je to. Jedino ako čovjek nema puno novaca, pa onda nakupuje strela i strela, pa mu se baš fuška, onda ispadne posure. Naravno, što se ne bi smjelo. nikad se ne zna gdje može past, isto koji i pištol puška. Dakle, to je dosta opasan sport? Ha, praktički sliči. je, pa opasno je da baciš rukom strjelu i opasno, ne da je nekom u nekom oko ili nešto. Zato postoje stroga pravila u klubu koje se, baš se strogo pridržavamo svega, jer ne daj Bože neće ga odje pragu, Ili se može improvizirati sa baliranim sjenom? Dobar, to su, dakle, znači svako može svoju metu napraviti na određeni način, da mu što više olakša vježba. Dakle, kada bi se neko htio početi baviti straličarstvom i došao bi u klub, koliko bi morao financijski izdvojiti za opremu, početničku opremu? Pa za jednog početnika postoji jedan set, korijski luk sami, jako dobra firma, to što je Made in Korea ne znači da je to Made in Korea, zato kao je sve stvari iz Koreje i Kine. Koreanci su jako poznati u sredičarstvu i jako uspješni. Znači, jedan početnički luk, i to olimpijski, malo slabi naravno za početnika, je oko 650 kuna čisti luk plus nekih šest strelica koje su po 30 i nešto kuna. Znači, ne, otprilike za tisuću kuna je komplet oprema. Ne trebamo više ništa. Naravno, bez mete. Mete će imati imat kod nas. Znači, za 1000 kuna oprema je osnovna, dovoljna za početnika. E sad, nakon nekih 6 mjeseci godinu dana, ako mu to ne paše, on mi htio nešto bolje. Dalje, sljedeća stepenica cijenovnog razreda je od 2000 kuna pa nadalje za jedan olimpijski luk. Znači, tu je oprema opet malo, radi se o materijalima drugčih, metal, čak ima i karbonskih. Svakakvih ima sad lukova. Do onih, Složenih lukova sa kotačićima tzv. bicikla. Njima se cijena penje skroz do nekih 2,5 eura do triča. Naravno, ima nešto jeftinih, ali ako hoće neku kvalitetu, za 2,5 tisuće je luk. Za početnika je relativno jeftino i taj jeftini luk je praktički doživotan, ako se normalno pazi. Znači, nije to nešto što se trga. Ima, ima ta struna ili tetiva koja s vremenom ako gađaš godinu dana, znači nakon godinu i pol biju trebao promijeniti, onda daš 60 kuna za novu. To je jedini trošak. I naravno, ako nećeš stjele pucati u nebo i ne znam, negdje pa ih gubit, <laughs> znači to je sve trajna i, i čvrsta oprema koja traje. Recimo, ako ti luk, ako nekog vremena preslabi, jel želiš neki jači luk, može se samo krakovi promijeniti. Naravno, Ne sam... mora cijeli luk se mijenjati, ali ručka... Znači luk se sastoji od ručke koje je središte tamo gdje hvataš i krakovi koji se pigaju naravno i ti krakovi s vremenom se mogu zamijeniti, znači isto opet ti je pol troška, ne toliko se istroši nego kad čovjek krene prvi put pucati iz luka i strele, on mora dobiti neki lagani luk tako da on može nategnuti luk držati i ispucati, a ne da luk njega nateže. Znači ako je prejak luk, ako se čovjek muči kod natezanja luka to ne valja, nije dobro, onda neće naučiti onak kako se spada. Znači neće ispravno moći naučiti, ispucati strelu ako ima prejaki luk. Većina nas radi grešku pa odmah si on uzme ja sam mrcina, zvredan. ja, ja zvredan. ću ispucati luk, ja ću sve rastuj, a to što nešto pogoditi nije bitno. U klubu imamo tradicionalni luk od stotinu funti, tako takozvani stojan. I bila je priča na danima piva, imali smo ga sa, sa sobom i sad, kogod smo videli, mrcinu čovjeka, joj želi nategnuti stojana. <laughs> Mal, malo, malo je spadna, malo je spada smiješno, ali tako je baš spadala cijela priča. Čovjek nikakve visine, 2 metra, 130 kila, vidi se da frajer ima onu snagu da je nabildan. On nije uspio te luk nategnuti ni nekakvih 20-30 cm. Dok je jedan dečko kasnije, prostična visina, ništa posebno na njemu. Došao čovjek dečko. sa sela, ja sam sad straktora sišao, daj da probam. Kad je on to ja sam da će ga potrgat. Prajer <laughs> je nahtegno, ali onako, baš kako spada i još kažem, pa nije to tako jako teško. Ne, ne, ne, pa sve u sist postoji sistem kako na trenut, glugo nije to sam tako. Jednostavno ispali strelu, ali tako je jako teško pogoditi, ne biš li zamisliti, nije to kao puška. Ti pušku možeš, moju biš smiren, koliko god očiš ti lepo, imaš okidač, tups, Evo ti I opet je teško povijeti sa puškom. I sad nam zamisli biti smiren i imati mišiće koje će držati luku nategu i nešto na nišani. Mala je ipak teže nego naj, i i Najkompliciranije kod svega shvatiti tehniku. Dakle, jedanput kad se tehnika svati kad se shvati tzv. sidrenje ruke, tako da je luk u istom nategu i onda se uspjeva ko, ko, korigirati visina i sve, onda dalje sve ide normalno. Dakle, samo trening, trening, trening. Dakle, odmah u startu treba shvatiti Ako i svaki sp... Sport, trenirat, trenirat. Pravilnu tehniku i dalje sve ide već normalno, tokom. Ona se kreće i na veće udaljenosti, i čovjek je precizniji i sve. Dakle, tehnika je naj, najvažnija od svega. Koliko je vid potreban? Pa ne znam, sad smo imali primjer na olimpijadi, odkud je bio onaj čovjek? Koreja. Koreja. On čovjek je slijep na 10 metara vidi mrljune. Ali on je bio pobjednik, ja mislim. na, Znači, on sa olimpijskim lukom, ima neki nišan tamo, iako ja ne vjerujem da to njemu išta znači, on na 70 metara gađa metu promjera 120. Znači, metara i 20. Ali onaj, onaj krug koji je unutra je promjera nekih, recimo, 10 cm Zamislite, slijep, poluslijep čovjek koji vidi samo mrlju negdje tamo u daljini, on je bio, naravno, pobjedio. Sve je to mentalni sklop u glavi, osjećaj. Oš senvorje tu najbitnih hin kao što sam rekao, pravilna tehnika gađanja. Kad se to jedan put shvati, kad se to jedan put usadi u samu ruku, jer odmah u startu čovjeku je prvo, aha, sad moram ruku pod pravim kutem, moram ovako staviti prst, ono, sve, sve, sve to šljaka prvih par puta. Kad se tekne navika, onda ruka sama kreće na, na to mjestu i nema više razmišljanja o tome, nego čovjek se skoncentrira na samu strelu, na ispačaj i, to je, i to, je, to je to. Znači čisti osjećaj, isto kum pa mislim sam se nadovezat na ovo, na ovo što uh, kaže treba, treba trenirat. Htio sam samo još jedan pot spomenuti ono što je Dražanović rekao više puta da bi mogli trenirati ipak nam u ovim zimskim mjesecima, pogotovo ono kad krene jesen pa do proljeća, treba je mjesto gdje ćemo trenirati. Nama je odno preko ljeta, preka su lijepi dani, svaki dan treniramo. Skoro svaki dan, jednog kad pada kiše, kaćemo, niš, dogovaramo se za dalje. I se ne. svaki dan treniramo kroz ljeto, dođe zima i oni ti ubije sve to i si ti dao. Ti ako ne treniraš svaki drugi dan barem ako već dva tjedna ne treniraš gotovo, zaboravi sve što se prije se muči. Kad se krene Onda prvih 10, 20, 30 strela ide savršeno. Dovoljan je jedan kratki period od par dana, već se u ruci usjeti da to više nije, nije to i gotovo. onda, uh, ako je u takom kratkom periodu već to toliko je bolo, onda pre, preko zime kad nema treninga je odmah start u proljeće je koma. Da treba biti u formu znači. Naravno. tri glavne discipline, metno, poljsko i 3D stredičarstvo. Znači, metno stredičarstvo je klasično di se puca od određene daljine, tj. na određene daljine se gađaju mete određenog promjera. Sve ovisi koju vrstu luka ima. Sad imamo i znači, poljsko stredičarstvo. Poljsko stredičarstvo je zanimljivo to da, da su mete postavljene, tj. više razbacane po livadi ili po šumi ili po tim nekim neravnim terenima, da bude što teže pogoditi med takve vrste takmičenja su 12 ili 24 metera zbacane u nekom radiju su od 2 do 4 kilometara otprilike. I onda se šeće od mete do mete grupe se šeću i svaki spavlja svoje tri strelice u metu zapisuju se rezultati i naravno na kraju se uspoređuje i naravno vidi se ko je najbolji. Ako 30, 30 čast... často je skoro pa najpopularnije kod nas zato što je ono ona je praktički simulacija lova. Puca se jedna strelica u u plastičnu, to je zgumiranu životinju, znači prirodna veličina životinje. Isti sistem kod poljskog sredičarstva, znači razbacane 28 životinja, prirodne veličine, to su uglavnom životinje od najmanjih do najvećih. Imamo sovu malu, malog ježa, eventualno, čak su se i kobre pojavile u zadnje vreme, pa sve do ogranog jelena, medveda, vani malo skuplje te mete čak imaju T-rexa gađe. E jako teško pogoditi sad, nije bitno što je T-rex, a ti njega moraš pogoditi na 60, 70, do 90 metara, ne? I tako, uglavnom, su te mete razbacane po šumi i isto grupacije stredičara imaju određeno mjesto, to jest Kolčić, od kud moraju pogoditi tu metu. Više, više dođe ko neki izlet nego ozbiljan sport. Da, to je više za razumno, to ovako. Ne? Da, ali je fora, nema sad. Doba. Imaš jednu strelu, pogodiš, ne pogodiš, to je, moraš procijeniti daljinu, di je, kroz granje, kroz šumu, između drveća, iz blata, iz svega, tak ti na, na turniru da se <laughs> zapitaš, hoćeš opali strelu, da je neko zna otići, ne? Ali dobro, to je sve dobra organizacija i sve sigurno. I s time je da jedan takav krug traje po par sata. Po par sata. Uglavno do Samo tri ja. sata traje taj krug. Nije to tako strašno, uglavnom posle je klopa Streličarska, <laughs> što neki dolaze samo izbog toga, <laughs> Dobro, to je tako druženje. Je. Tako i... Dobro, možemo malo sada krenuti sa samim Streličarskim klubom, kada je osnovan i ako mi možete nešto više o povijesti samog kluba reći? Sami klub osnoveni 1998. godine. Od meni nepoznatih ljudi moram priznati, jer puno ljudi se promijenilo na to vodstvo tog kluba. Čak se najprije klub zvao Kralj Petar Krešimir IV. A ja sam došao u klub negdje 2012. Treće, i samo je jedan čovjek tajnik kluba bio gospodin Igor Bjelobaba. On je imao jednu tri čovjeka u klubu i oni su se napucavali gore na jamodolu streljaniji u nekom hodniku. Ja sam čisto ono iznati želje otišao vidit kad to je. I nedako poslije toga. Tajnik Bjelobaba je otišao, ne znam koji razlog je bio u rijeku i više niko nije vodio taj klub i klub je zamrao. Ne? A onda sam ja, kada moram se uvatiti posla pa... <laughs> Pa sam ja i još par mojih frendova idemo mi napraviti klub. Ajmo skratiti ime na Dubovac, pošto sam sam s Dubovca, stari grad Dubovaca, ovo ono, sredičastog, srednji vijek. Pa smo promijenili ime i tako smo lagano krenuli. Naravno, niko nije baš previše znao za nas, dok se nismo pojavili na prvom sajmu vlastelinjstva. Koje se odvija na Dubovcu. Koje je gori, da, na Dubovcu, starom na starom gradu. gradu. Pa se, ajde, malo proču, gle postoji stiličarju Karovcu. Već je danes godina sada, još uvijek masa njih ne zna da to ima u Karlovcu. Masa njih ne zna da u Hrvatskoj ima srevičarstvo. I tako smo mi krenuli danje. Ne. Malo, malo neko novi bi došao, pa bi se tak. tak se ucaramo, bez ikakve potpuno. <laughs> pa da. Koliko trenutno imate članova? Pa sad imamo nekih petnaestak članova. Tih je deset baš aktivnih. Ma svih petnaest aktivnih na svoj način. Ne. Kada I... dođu na fešt? Da, kad se fešta, onda su svi tamo. Kad se treba delati, sam sam u klubu. Šalim se, evo, sve me grđog me gledaju. <laughs> Ne, ne, ne, ne, ima, evo, ima nas 5, 6 baš, da radimo non stop na tome. Evo, moram, pa, moram, ovaj, spomenuti našeg gospodina predsjednika Darka Markovića, ne. Koji trenutno nije Koji trenutno zna, nije, nažalost, nije mogu doći, on više puno, više znao o samom klubu od početka, ali baš je on od 98. on je jedini koji je ostao tu. Oda ćemo njega za jednu drugu emisiju. Može, da, on će vam Mala svašta što će lezi. vam reći. Dobro, imate kako sjedište, prostor neki, kluba? Prostor nema. Ono, on, onaj prostor koji nama treba je prak, u stvari prostor za trening. Mi se možemo uvijek naš sastanke imati po, da ne kažem, po britijama i po nečim privatnim stanovima, ali nama je najbitniji taj prostor i to nam je trnuo oko od početka zato što ako nemamo prostor, nemamo ni članova. Ja ne mogu dijete dovesti negdje u neku hladnu prostoriju na trening pa da dobiju poluplučan. I sam sam izgubio rame na taj način. Iam problema sramno, jer ja sam trenirao na hladno, što je baš nije, nije preporučljivo, nije no. da. A gdje inače imate treninga? Sa smo trenutno u sportskoj ne sportskoj i u Šumarske škole i to samo imamo jedan termin subotom. Subota od 3 do 5 popodne. Pa ko želi može nas tamo doći vidjeti. Uglavnom je tko može da. A tko su oni koji su kod šumarske škole poljeti? To smo mi. Kad je lijepo vrijeme, nije problem za trening, uvijek ćemo se naći bilo gdje. Tamo smo kod šumarije, znači kod uprave Šuma Karlovac, na onoj livadi gdje je ona metološka kućica. Tamo svi mi postavimo svoje mete, niko nam ne smeta, sigurno je i možemo svaki dan trenirati kad se dogovorimo. Kako se inače financirate? Pa super, čekamo plaću, svaki čeka svoju plaću i eventualno odvoji koji kunu za novu strelicu i svaka oprema je skupa, svaki, je svaki, svaki je sport. Pa skupa i najveći trik je o tome što se, do, što se doslovno sami sebe financiramo. Dakle od svojih, sred, svojih sredstava ono upravo što je kolega rekao od plaća i takve stvari skupljamo lovo da da bi se pokupovali stvari koje na, nam treba da bi se opremu nabavili doratnu još po, po, pogotovo mike i idemo na taj 14. stoljeće, treba te kožne gluposti nabaviti, na onda čizme, prsluke i takve stvari. Čista ljubav kupuje, ništa drugo. Upravo to, čista ljubav. Entuzijazam. Tamo ne, moram. mi je jednom spomenuo da sami Šiva odjeću. Sami, Be, to je bilo. Samo sami. Sami znači. šijemo što uz pomoć roditelja, što uz pomoć prijatelja, znači. nabavljamo, idemo Okolo, žicamo kožu i takve tkanjene, što god ima nekakav princip ili izgled na takvu. Da, da, da znam kamo će sa starom kožnom... E, tako e, je, znači, ko ima govore, koža. A pa ti imaš previše. Znači, mi u sami tako, sport to. se bavimo i zanatom, i kulturom, i promisanjem grada Karlovca, kao tako. S tako više je. strani, znači, ko se bavi sljedećasno, bavi se svim i svačim usput. I naravno kad imamo takav neka kakav taj princip, onda idemo i na svakakve povorke, ma manifestacije, događanja, ljudi nas zovu, uvijek je to svima zanimljivo za vidjeti. Klinci gledaju slika, klinci se slamo veseli. Klinci trče oko, oko nas, stalno bi pucali istoga Sviđim, sviđim se tako, principi takav. Ali tako ima, evo, imamo ovaj izvor sredstava, godišnje od šponske zajednice grada Kalaca dobimo 1500 kuna. Samo za primjer jedna meta dođe 680 kuna. Dobro, znači automatski s tim ne možete no. pokriti. No. No. Baš Jedan da... najpasurniji luk košta še. Možemo pokriti članarinu savezu, znači Hrvatski strežarski savez ima članarinu godišnju, kako bi mi, da bi mogli išli na turnire, moramo biti članovi saveza, što znači da moramo ju uplatiti, mislim da je sada 1500, bila je 2000, dokupi, sad je ne. pala 1500, u nas, su nas sve. I točno ono što dobimo od naše zajednice, mi uplatimo u savez i onda opet svoj na svome. Jeste pokušali pisati kakve projekte, tražiti nekako sponzore? Spo, Sponzoruše? Da. <laughs> pa to tražimo svako malo. <laughs> da. A pokušavali smo, nemaju ove ljudi sluha za te male, nazovi male sporta. Srećavstvo je olimpijska disciplina, ali nema veze. Ne. Nije nogomet i to je to. Dakle, je u pitanju, da. onda se novac uspijaju. Ne znam zašto oni ne malo rasporedje, to sve skupa pa malo. Ne možeš svako igrati nogomet. Recimo streličarstvo je zanimljivo po tome da ne mraš ti biti atleta da ispališ luk iz, iz luka i ste, Ne, možeš biti malo. Teblji malo, veći malo, manji, nije bitno. Kogod može na luk, može, može biti na olimpijadi za par godina. Streličarstvo je najbolji sport za ispucavanje stresa. Stvarno? Zanimljiv će. Najjačiji sport. Kad si živčan, kad te neko razjadi, kad si lot uzmiš luk, strele i samo da Spucaš se i on si čist. čist miran, spokojan, samo što je što nam živčanje. U je smirenost. Smirenost je najbitnija od svega. Da je ruka mirna i da je mozak na paši. Tako je. Jedino, da se nam što je kolega rekao, jeli, što još dobijemo od ove zajednice sportske, jeli, kad idemo negdje na, na neki turnir ili nešto da dobijemo kombi. Da, da to, to, to ajde, to nam idu pod ruku, ali ako se na vrijeme prije... javimo, da. jak nas se skupi za kombi. Darem <laughs> da. nešto. Da, da. Možemo od našeg jednog i jedinog sponzora, to su Hrvatske šume, znači upravo šuma Karlovac, koji su nam izišli u susret sa kao prvo prostorom, znači livodom tamo kod njihove uprave, čak i unutra sa prostorom za držanje naših stvari, znači imamo jedno spremište kod njih i u jako dobri smo suradnji sa lovačkim domom Muljava gore na Petrovoj gori. Ove godine u jesen organiziramo 3D turnir i to finale, kroku, to je 3D turnir, to je oni sa životinjama i bilo bi jako zgodno kad bi ljudi došli malo vidjeti to. Nije daleko i prekrasno će biti, ja se nadam i imat ćete ljudi tamo nešto iza povesti, popit, nećete bez vezi doći. Znači malo uživati u prirodi i vidjeti kako to izgleda. Znači nije problem. Uvijek uh, postoji mogućnost da ljudi koji ne pucaju, znači koji se ne takmiće, oni mogu se prikopčati grupici streličara koji idu od mete do mete i samo Gledat. Znači možete ići malo planinariti i usput put vidjeti kak se gađa lukom i strelom. Dođite. Gdje je Lovački dom? Lovački dom Muljava. Ispod spomenika Petrove Gore. Mislim da svi znaju gdje je to. Znači, znači isto jedna prekrasna ustanova di znači, možete pojesti popit. Šuma, priroda. I na se zraka prekrasno. A možete jahat? Tako je, tamo oh. su i konji. E. E. Tamo su i konji. Putevi su jako lijepo uređeni. Da, čak, da. čak bi se ti klincima to svidlo. Jel ima one mostove kulturi. koji su na štrikovima. Put, e, ima, igralište, je, ima igralište za Stvarno super, ono, Definitivno to treba otići i vidjeti. to bilo primamljivo, sviđalo Misli na muškarce u tajcom. Ne, ne, Mislim, mislim na muškarce u tajcom. Neću reći kao disciplina, ali privlačilo mi jednostavno to. A, mislim, nema, mislim da nema niko ko nije kao dijete radio, look iz kraje. nekakve Jel, primitivne, da tako kažem, i to pokušavam. Igore? Isto tako, ko klina sam se isto da imao te nekakve vizije, gledao sam robnih Huda, filmovi to. Ali nisam je nikad to, to previše uzimao ka, ka srcu do prošle godine, za vrijeme, vrijeme sajma vlastinistva. Kad sam to vidio i kad sam prvi puta vidim ono, ne znam, toliko košta ko te oni spali tri strele. I kad sam prvi puta primio taj luk i strele, gotovo. Odmah sam išao u grad, dignuti novce, idem nazad, cura me sprečala, drugi dan sam išao na turnir. Odmah su članio klub, savršeno, savršeno, evo, popludio sam skroz. Kožu sabiram ti god stignem, samo da bi se što više sa njima zabaviti. Savršeno. Damir, a ja. znači se s ti počeo baviti? Pa ne znači, evo, prvi put kad sam vidio njih uopće, to je bilo, mislim, prije dvije godine. Kad su Dražen i ekipa bili dola na danima piva, On je li? Odmah se zaljubio. Ne, ne. <laughs> I kao, budem, budem, doći ću probat puca, doći ću probat puca, a znaš, ono, malo škrt. I znači sam van, ne, Zabavice i tako. I onda je prijatelj Igor je bio na sajmu vlastelinstva i on je krenuo s tim i kao, ajde dođu s menom, odi probaj, odi probati. Pa nako, ajde da vidim šta sad. Došao za prvi trening, pošteno se izudarao po ruci <laughs> i tako ostaje klubo. Dražene. Ha, vjerovatno isti razlog kao brusio sam te špice i radio sam strele na tezo te tamo ono granje i drveće ispaljivo sam po svemu i svačemu dok nisam dobio batina i tak ovaj, Robin Hood i ostala klapa Mary Mary tako to Of, pa vjerovatno sad i ove generacije isto imaju i legolasa i šta znam šta sve te filmske likove i unake, nekih knjiga i da ne kažem sada dogledate ovaj ekran i video i igrice pa ja mislim da bi bilo malo ljepše i bolje preći na sljedeći niveau igrici i ugasiti i otići malo ispraviti kako se to radi za stvarno ne. Zašto samo sad kaži prostom klik, klik, klik, klik jesam ga. Puna e nisi, ne... dođi ga probaj za pravo. Puno je veći guš tu nego na monitoru. Da, mislim stvarno, ljudi, dajte se malo, pokrenite. Baš su danas gledala slike na, na Facebooku, na grupi. I neke slike izgledaju tako jako stvarno kao da su u gospodaru prstenova snimljene. Tu vjerojatno Ne, ozbiljno, stvarno jako <laughs> legal, realno izgledaju. Ma je, sad mislite kako... Aj... Da se neki vilenjati tamo. <laughs> Ma je, i to je sve amaterski napravljeno i jako dobro izgleda kao ove ove države koje to imaju pod normom to je njihova kultura svaki dvorac u Austriji Njemačkoj ima svoju ekipu imaju svoje bitke imaju svoje dane imaju svašta imaju, da ne priče ne, <gled> ne znam naši ljudi valjda dajte malo kulture pa ti ljudi koji putuju na more svako ljeto pa valjda će stati doći na stari grad vidit malo popit, poje potrošiti i ostaviti nešto ipak i u Karlovcu neće samo prošišati i prozujati kroz njega ne znam evo promidba pa još dvorac pa je... ima samo u županiji naš. Promiđba je promiđba kulture, kulturnih događanja o Karolcu je strašno, strašno slova. Pa svoma. nije bitna promiđba, uopće ne trebaju neki novci, sam treba premijet ljude koji bi se time bavili. Pa Prom, promiđba ti je to, odeš tu kod autobusa na križanju i sad u sredo one vrve ljetne, nas deset sa slukovima i strilamo, prođemo preko zebra i odemo dalje. Pa ipak će stati vidjeti šta je sad ovo. Pitaće tamo nekog šta se dešava. To vidit će. Dobre. Ali kad je počelo taj san vlastilinstvo, dosta se čulo u Hrvatskoj za vas. Pa je. Barem koliko sam pročitala. Bilo je tih nekih par reportaža i na televiziji i udruga Bratstva Svetog Mihovila, pod kojim smo i mi koje gore to organiziraju. Ipak nešto rade i obilaze i škole po cijeloj Hrvatskoj, reklamiraju. Haniš, samo nema neke velike podrške grada, nema, ne znam. Da li to zavis? Ne znam. Hrvatski jav. Neko nešto radi, idemo to ubiti. je ja. to tako svagdje? Ma ne, svagdje. Mislim, upraviti, on... ne znam, ja sad, mislim, mi smo bili, koji to datum bio, u Stubici. Pet, pet, pet, pet drugi. Pet, pet, drugi. Pet. drugi. No, ne znam, oni su valjda drukčiji tamo mentalitet, oni su svi za, oni se svi veseli, oni, oni su sretni kad neko nešto to napravi i uvijek se priključe tome. Mi kad smo išli u povorku, mi selaki laki sa Matijog na čelu, to je cijela stubica s nama marširala na bojno polje. Ne ja. samo mi koji smo bili obučeni u Teodore, stare, nego i normalni ljudi, djeca, trčela za nama. To je bio guš za vid da neko da ljudi užive. Gore je bilo preko ne znam, par tisuća ljudi je to gledalo. A ne znam da se to kod nas napravi, a Karlovčani i ko Karlovčani. Rađi ću tu biti i nego tič, malo zraka uvatiti negdje i vidjeti nešto. Ne, I podržati da... svoje ljude. A. Da to je bila repriza seljačke bone. Da, da. oni imaju rekonstrukciju, sada će to biti tra tradicionalno, već su imali imali, sad je to počelo malo na većem nivou. Ne, Slovenije su došli, bi Došli su da, neki slovenci su bili, udruga Hvala. belog volka Bele volka veli volka Aksizov Zelengradski vitezovi oni su genijalni Svete Ivan Zelena oni toko daju... oni su dvije godine napravili čuda mi to većemo za 100 godina sa ovakvim tempom e, da, oni su malo mjesto imali sluha, imali ih financirat njihova turistička zajednica ih podržava maksimalno to s njima su i to je to oni imaju hrpu ljudi koji su spremni i na ne rade to bez veze. Oni to sve na osnovu povijesnih činjenica, imaju rekonstrukcije i, i, i katapulta i šatora i obleka i oprema, sve je to praktički autentično, nema tu neke šminke bez veze. Oni vezu. imaju cijeli svoj kamp, s time da u kampu njihovom nema plastične čaše, oni imaju svi svoje kaleže, one glinene, stvarno. Pravo. Original, original. daju si to, to. Cijele o, o, o obitelji idu sa njima, oni, oni se zabavljaju s to, oni se peku svoje jelo, savršeno nešto stvarno predivno za vidjeti. Samo što oni imaju, ne znam koliko stoje nešto članova a nas je 15, ali oni imaju izvor love koja to sve pokreće po, Ko i kojima ljudima stvarno stvara taj kušt. Njihovi kolači idu s njima ali, i... Oni imaju sve svoje kolače, oni koji šivaju i popravci, pa, tu to kompleto sve. Pa što mislite da li bi se to ovdje moglo napraviti? Pa sigurno dobijemo. Samo uz financijsku potporu ili... Mmm... To bi bila sam... baza, a onda dalje polako. Ne baš samo uz financijsku potporu, financije bi jako puno uh, pomogle da se ljudi uključe. Mm. Ljudi videli da se to stvarno razvija, e, gle oni imaju nešto novo, to bi šlijakalo i, onda i, i ljudi bi se prikronili svemu tomu. Ne znam baš koliko je ovdje narod zagrižen, po, na, narod mi mislim na Karlovčane, koliko je baš zagriženo da onako skoče u to. Na njima je uglavnom sve... Ono... Našlo bi se ljudi, našlo. mislim to ne... Na, našlo, našlo bi se, samo ono... početak je težak i uvek radiš sa nekom nulom, eventualno koji bitak, nije ništa to strašno. Ali sve da bi se isplatilo jel ne znam, Svet Ivan Zelina isto počeli su 0 no 0 sad ih traže, zove ih razno razni gradovi. Sad, prvog trećeg, u nedjelju je neki juriš bit kao u Savogoru. Naravno zvali su Zelinu, nisu oni došli besplatno tamo, neće oni samo tako ići. Znači njima će se to vratiti, znači bitno je nekako krenuti, pa u Hrvatskoj postoji nešto više od 30-ak klubova puno ljudi ne zna da kad je sezona, znači kad su lijepa vremena, da skoro svaki vikend je turnir negdje. Hrvatski savez je dosta aktivan, nažalost, ne znam zašto mediji ne poprate to malo više, pogotovo televizije da se vidi da uopće postoji stredičarstvo u Hrvati. Nije to sport neki bez veze, oni koji dođu se takmičiti, ima se s kim takmičiti i to su mislim super ljudi, svi stredičari ja ne znam, ja nisam naišao na stredičar koji nije za i koji se ne, voli, ne voli, šalit, pogotovo na svoj račun. Znači, Ali konkurencija je velika. Konkurencija je dosta velika imamo ljudi, imali smo čak Drug u svijetu, mislim da bi joj gospodin Goran bili, na biciklo, Dosta su dobri dječki. Što je, ovaj, kad već pričam za Zagre, BSK, znači oni već postoje koliko? Od 55. Oni su praktički bili sjeme stredičarstva ovdje na Balkanu, znači u bivšoj Jugoslaviji. I nevjerovatno koliko je naša voljena Slovenija, naši susjedi, su tako najpredovali u tom stredičarstvu i to bolje zato što su imali jako dobro organiziran taj sustav. Oni su imali slobodnu aktivnost u škole. U svim škola, znači ste I to se tak razvilo kod njih da su u samom vrhu središtarstva u svijetu. Slovenci čak svaka treća kuća izrađuje lukove. Ne znam, mi Hrvati su valjda prepametni da idemo i napraviti luk. Ko luk pazi. Katastrofa. Da, mi idemo u Sloveniju to, to, o, je, je... O, priča, u Sloveniju kupiti svoj luk. lukove. Ma i ove rade, sve radi čovjek, majstor radi u postojini Dođeš i čudiš se. Nemaš kaj ima tamo neku štalu, on napravi svjetske lukove. Znači nisu slovenci tako loši? Ne, ne, ne. No, oni su jako dobri, drže se toga. i Možda to ima neke veze. Ovo ovaj, je zato što uh, svi koji, svi stadičari koji su u vrhu znači oni koji nešto znaju i koji su majstori stadičarstva, ili rade u vojci, ili su u policiji, naravno da su ono profesionalci. On svaki danci ili dan samo trenir. Mi to ne možemo, ja radim u Radim, dođem s posla, pojedem, a kaj ću se jednom malo puckat? Mi puckamo, mi ne treniramo. Draženom, koja ona zemlji ima vojska, ima samo vodi koji se bave straličarstvom? A pa vjerovatno sve osim Hrvatske. Jedini im je posao samo da vježbaju straličarstvo. da. A mislim to je isto koji u štoju i puški, znači u streljaštvu, isti sistem, isto koj ko naši mrli gospodin Sindrić iz policajca našeg, mislim svi nadamo da će on završiti na olimpijadi sljedeće, jako dobri dečki, baš se trudi, svako čast, isto bez ikakve potpore, neke posebne. Mm. Ste rekli Nekim da kod vas da imate tako. razdoblja nekakva. Dakle znači... imamo u klubu imamo taj sportski dio i imamo taj odje za 14. stoljeće ajmo da, reći. To je naš je. Ta, ajmo reći tako srednji vijek, s time da u tom sportkom dijelu ima dosta članova, mislim tih od tih 15 članova koliko nasima na jedna njih. <gledajte>, pet članova je u, u sportskom dijelu, ajmo ta, tako reći. Svi ostali imamo taj, ajmo reći, džir na, na to 14. 13 stoljeće, dakle to je upravo ta obleka koju si sami šivamo. Tobolci ko, kožni, baš ono stil ro, robini put. <gledajte> Tradicionalni lukovi. Drvene, dr drveni lukovi. Drvene strele sad, evo sad, sad smo baš bili kod kovača da, da se složimo kovane vrhove. Znači, autentično kako je nekad nije bilo, ne? Upravo to. Da se, da se pokaže raskoš koliko je bilo muke i problema da pravi špicu za strelo. U ono doba to nije bio problem, ali danas, znači, neko hoće iskovati špicu svjetsko čudo. Ne znam ono koliko se ljudi to kuža, ali ja sam mišljen svoj prvi to boli sam slagati, meni su dva dana trebalo da ja uspijem to dovesti u nekakav izgled. Dva dana viš... puta deset. <laughs> Naravno tu još dolaze i kožne torbice i ne znam obuča, treba i sad to smisiti jer nekako je malo bezasto doći u, u tenisicama I sa mobitelom lagano. I sa mobitelom lagano, na, naravno i tak. Pa postoji jedna slika gdje je netko ide na bankomat. Je, to je bila baš posebna. To smo bili u Šibeniku, je, ne, ne znam koje, koje godine u Šibeniku, oni ima isto srednje vijekom i daljnjih grada Šibenika, jako lijepo i prekrasno je dole. Ema, to smo se slikali malo za prekanciju, posložili smo se nas tri 4 srednjem vijekovna strelića, one čekamo u redu na bankomat, to je zgodna slikica. Možete o, u vezi naticanja. Vidite li na naticanju? Pa idemo. Znači, kako je Igor je baš počeo pričati da ima jedan dio ljudi u klubu koji su uglavnom zagriženi za ta takmičenja, a ostali par nas smo u srednjem vijeku, neki od nas smo i u takmičenjima, to i tamo prije bili, a još uvijek mi odemo na takmičenje, više izguštali da vidimo malo ove svoje steličare, s kojima smo svi jako dobri, uglavnom svi smo svi dobri. Znači ima njih par koji odlaze na takvičenje redovito. Da vam sad pohvalimo našeg predsjednika. Luba, Darka Varkovića. On je 2008. bio prvak Hrvatske u field takmičenju sa lovačkim lukom. Znači, ne znam, svi si vidjeli te lovačke lukove, te složene lukove koje imaju kotačiće na sebi, izgledaju svemirski ko da ih je predator donio. On je rambo, je zasto kakav rambo ima. Rambo ono, bez veze. Ne? Znači, to su... Strašni lukovi sa strašnjom ubojitom moći zato se i zovu lovači. I uglavnom naš Darko je bio prvak Hrvatske u Fildu 2008. Ona što sam bio pričao, mete razbacane poliva livadama ona i šumana. I bio je čak u kupu je bio prvi. Tako da i njegov otac je pucao goli luk, znači to je običan luk ovaj kojeg vidite, najobičniji ali ovaj, je zakrivljeni, ne. On je bio prvak, jes u veteranima. Super, tata mu gađa ko Corbin Hood. Takvi da, možda bi mogu reći hvakve vrsta ukova, sad smo načeli tu temu. Ja bih još samo jednu stvar dobao, upravo sada toliko koji je priče bio svjetski prvak. Ne! <gripti> a, a, a, a, a, a pardon! Da, a neće ne, dobro, ja sam, prvak, ja sam bio, gledaj, 2006. godine u Ideje. Ne, no, bio sam u, u fieldu sam bio, isto koji da, no. ali sa tradic tradicionalnim engleskim longbowom. Dakle, to je ono, to je neke Robin Hood puca. Evo upravo to. Znači, to je neka čista instinktiva, nema nišanskih sprava, nema ničega, kak si zamisliš, tako pukneš. Da, dečki su dosta ovaj sad vrijedniji, idu na svaki turnir čak sad su u Sloveniji bili, znači, na međunarodnom nivou i idem jako dobro. Pa evo, u principu, kroz godinu više to preko, ne znam, Krenu u proljeća, od proljeća, pa tamo negdje do jesene ima. Praktički skoro svaki vikend se negdje nešto događa. Znači neke su tradicionalne srednjevjekovne manifestacije. Vitečki turniri. Viteški turniri, da, i Stubica, i ne znam, Zelina. Krčki dan, koprivnica, dobro. Znači... Ima kr... sve, znači ima po Šibenik, ima Dubravnik, imamo Koprivnicu jako dobru. Znači svi oni imaju neke svoje manifestacije, ala naš sajam lastelinstva imaju na svoj način. Znači oni imaju svoje. He, sad. E sad, imamo i mi svoje. <laughs> <laughs> imamo i mi za utrku. Kada su već ne. kod konja, mnogi koji su bili ove godine, ne, to jest prošle dvije osmjena danima piva u Karlovcu, vidjeli su našeg Ivana kako on sa konja ispaljuje strevu. Stojeći. I to stoječki čak. Ali se i sječek. Isljedečki i stoječki, kako god očiš. On je majstor u tradicionalnom stričarstvu. Reci nam, Ivane, nešto. Nešto. Jedna, jedna, kratka, <laughs> jedna kratka upadica. Digresija. Kolega, kolega Ivan se sada počeo ozbiljnije baviti sa jahanjem i sad čak pretpostavljamo da bi za sljedeće dane vlastelinstva mogo dojahati na konju i gađati pometa. Sad ne znam, na dane vlastelinstva to je malo ograničeni prostor gore i na parkiralištu od starog grada, tako da nisam e, malo, baš siguran kako će to tamo, pogotovo ako ima ljudi. Ali možda već za dane piva, ko zna. Tamo ima više prostora. Karoloske reći da postoji vitez na bijelom konju. Da, ako, ako nađemo bijelog konja. Ofarba ćemo ga sa korektirati. Ima Da, u svakom slučaju to isto, isto nešto što mene osobno dosta privlači. Znači taj sami spoj, kombinacija konja i gađajne sa konja, što u trku, što u hodu, što ako malo zaspi, onda je najsigurnije, Ali ove, to je isto dio naše ne znam ratničke povijesti ne samo Hrvata nego općenito, konjenice i Strelećeri. Lijepo ići po tim manifestacijama i upoznati ljude i družice. Super osjećaj. Absolutno. Bez brige i pameti. Jedeš s prstima, masan sam, zmazan, ne pereš se dva, tri dana. Ako si čist, dobro, mislim dobro, ako ti je odjeća mi? čista onda nema šta možda šesta. se u Šibeniku u more i da. ali što je najbolja stvar kad si normalno obučen kad si tako samo zamadan prljav, ljudi ti se zgražaju kad si obučen u srednjovjekovnom obleku ljudi su I, io, hoći se slikati, kako... je... ima i nos začepljen i slikaju se s tobom. tako je, ono, na ljudi su oduševljeni kad nas vide i to je najveći gušt od svega dakle, kogod... ajmo se slikati s onim odrpancima da, dakle, ko... ja, ja, ja, odluči ne, odluči isprobati tako nešto oba se klinci zagrijeo i roditi gdje se zagriju i ima kreće ispitivanje, gdje kupiti luk, gdje ovo, gdje ono samo... I nemojte se sramit, o ekipa koja se bavi sportskim djelom, oni se ne žele opuštati u srednje vijeku. I onda tajce, ne, ja nisam sigurno svoju muškost, ja neće se tajce. Oni nisu dovoljno feminizirani. Nisu, nisu ni tajce toliki biti, evo, kolegi imaju tajce, ja imam obične nekakve hlače podrapane, krpe, s, s, šivane. I super. Molim ne bez gača. Ja u životu nisam tajce oboko na sebe. To, to su duge gače, molim nekako. Muške. Muške? Da. Dobro. A, pardon, da, da, da. Lukovi. Vrste Aj, da, lukova. Ajuj. Dobro, nema tu previše ovaj, drolija. Imamo tradicionalne lukove, imamo zakrivljene lukove, to jest olimpijske lukove i ove složene lukove koji spada taj lovački luk. Možemo krenuti odmah od tih tradicionalnih. Znači, tradicionalnih imamo kao longbow, engleski dugi luk. Svi znate kako to izgleda iz filmova. I imamo za dvostruko zakrivljene takozvane lukove. To su lukovi kratki koji su se uglavnom, koji, koji su uglavnom koristili konjanici Ala džingis Khan i kompanija. Dalje, dalje ima, ima tradicionalnih svakakvih. Znači, možeš uzeti bilo kako batinu, nabit Špagu na nju, stelo bilo kakvo i ti možeš na takmičenje bez problema i s tim ako si majstorstvo s tim lukom, ne? Vidli ste dokumentarce di ljudi oni u džungli koji priživljavaju kad vide majmora 20 metara visine u drvetu uzmu neki herljavi luk sa još hrljavijom strelom i onda ga napnu bog zna otkuda i pogode majmun pada sam tak. Znači nije ne treba rekati velika filozofija kod tradicionalnog luka. E sad dalje imamo taj najcinjeniji, najpraktički najteži luk, e, olimpijski luk. To je luk sa nišanom i stabilizatorima koji guše vibracije ruka i, i, i, i s njim je zbilja teško nešto postići na svjetskom nivou zato što ima majstra koji, koji čuda rade s njim je taj olimpijski luk zato je on jedini spada pod olimpijsku disciplinu znači ne onaj koji ima kotačiće koji je svojimirski koji je tehnički, ne znam tehnološki najnapredniji od svih njih nego baš ovaj koji je mješavina klasičnog sredičarstva i ovog novog diti je potrebna snaga i velika koncentracija e sad možemo odmah dalje na ovaj lovački luk taj složeni luk koji ima čuda na sebi neki ga od Milja zovu bicikli, zato što ima <laughs> zato što ima ove ovaj kotačiće ekscentrične koji, po kojima putuju neki kablovi i kad ti rastežiš taj luk prvih 10 cm natega on, to je tako jako teško, ali čim ti priježiš 10-15 cm natega kada ti skroz nategneš njemu se snaga smanjuje na, za, za nekih čak do 60-70% znači ako vi imate luk koji je snažan 100 funti. Što znači, to vam je prilike koda sa jednom rukom, sa poda dižete 50 kila vreću cementa. To se možete zamisliti, znači dižiš vreću cementa sa jednom rukom. Takva je snaga. Ali taj luk, ti ekscentrični kotačići naprave to, da ti smanje tu težinu, znači ono tih 100-100 funti, znači tih 50 kila, ti kad staviš ruku na lice tamo ono, u onom najvećem nategu, ti dobiš nekih 20 kila, recimo 30. To onda nije problem držat. lijepo je nišan i to oni znaju nišan po, ne znam, pol minute. On ga metne, dok on rikta nišan, on ima nišan, on ima neku vaservagicu tamo da mu luk stoji... Ne, ne, ne, bez afrakance, ima vagu, ima stabilizator, dobro da još nema nekog ko će mu opali, ima, ima, ima okidač, dači on ima i okidač. Dobro, ja se to malo pospredno pričam zato što ja pucam taj tradicional, taj drveni. One, mi se rugamo njima, oni se rugaju nama. Oni imaju bicikl od luka, a mi imamo štap. Da, i mi smo šibicari. Mi smo šibicari, da, <laughs> da, njima. Ne, oni su biciklisti, ne. Ne, svaki luk ima svoje čari i svako puca ono što želi. Bilo koji luk, na bilo koji način, je super osjećaj. Svaki luk ima svoje prijatelje, recimo taj bicikl, to su strašno brzi lukovi. Izbačaj strele, 50 metara u sekundi leti strela. To je takav udara strele, ta strela ima probojnu moć veću od pištolja, znači od metka pištolja jer to je velika masa, velikom brzinom to kad počne, to ne stoji, stane samo lako. To ide kroz pancirku, ide kroz dva čovjeka, odjedan, malo vas plašim, ali istina. Jedino što sad cijelo vrijeme nismo rekli to da imamo i strele, koje za tradicionalni luk su drvene strele, a sa pravim perima i za olimpijski luk i lovački luk su strele od kar karbona. Znači karbon ili ili aluminij čak ima i mješalih karbona u zato što svaki taj materijal nosi svoje znači karbon možeš savijat može se savijati alumini ne možeš savit da ti se vrati nazad ali opet alumini malo čvršči tako da su počeli sad i mješat karboni alumini to su strele malo to su za bicikle strele koji su malo pa prednje malo su skuplje a za nas parali. za nas su dovalne drvene strele kaisa pogodiće ona kad tad <laughs> jasno samo što ta jedna drvena strela brava je rađena cedrovine koja je dosta koja je drvo za nemoguće naču hrvatskoj a onda se koristimo sa jelovim tijelima strele koje su dosta na dobro jer jak malo promašiš pa ti bubne negde sa strane normalno će puknuti dok ova biciklistička karbon i alumini ne sam tako pukla ili pak ona košta 500 € jedan lupam al nisam daleko od toga definitivno sa <laughs> kuna ne 30 plus pera koje je tamo kod mene na selu. Ja si dam truda pa ovim bakicama velim. Dajte mu, prosim vas kad koljete. Jes malo je gruba riječ, ali kad zovete mi prije nego što piknete, ja ću malo ispuknuti ona pera dok se ne smoče. Ona sa krila su najbolja pera za strele. S ono što se uči u popodobu. Da, da, da. Znači ako neko ima kakvu farmu ili nešto doma. Dajte prosim vas ono subotom od 3 do 5 šumanska šola dvorana, dajte pokucajte pa ovaj se javite. Nemojte bacati fera, to su nama jako dragocijne stvari. Teško je doći do fera ovih dana. Dobro, imate još nešto za reći? Ne znam, ne. ja, ja bi samo ponovio, dajte Tugosti sad turn off i javite se tamo okoljom malo, ne, da probate kako Aha, to kako zazim. se može posjeti član? Dođe se, ne, primi se, luk... Mi mailom pošaljemo žir račun kluba. Treba <laughs> nam poslati se... životopis na hrvatskom i na engleskom. Dobra. Da. Se. Dovoljno je došli naš trening i dalje se sve lako dogovorimo. Da, nije bitno. Mi imamo službenu članariju 400 kuna godišnje, sramota me reći. Neki to imaju skoro pa mjesečno. To kad si malo podijelite mjeseci će ti znati koliko to je. Ali, Bože moj, baš zato što bi htjeli privući što više tih streličara, rađe nek si kupi luk nego da da za članarinu, pa ajde nekog ćemo se izvući, kupit ćemo zajedno, ćemo neke mete kupiti, budemo skupili, nije bitno, samo danas ima, a neće nas nikad biti. Dok ne nađemo prostor koji nam treba. A prostor ćete naći kada? Prostor ćemo naći kada, kada nam se neko smilo. Joj, gledaj, ja bih probao pucati, imam ja neku halu doma, pa možemo mi to. Znači, ovako, nama bi trebala neka dvoranica, prostor, hodnik, skladište, bilo šta što bi... Rupa. Rupa, nije bitno. Bilo šta što bi bilo dimenzija 25 metara u glave sa nekih deset da se može nas nekoliko posložiti, pa da na 18 metara možemo gađati, što je dvoranski standard. Znači u dvorani kad je takvičenje gađa se jedno 18 metara. I grijanje neka. I obavezno bi ovaj trebala Ma. biti ipak malo ta dvorana ispod 15 stupnjeva ne bi smijelo ići baš zbog djece. Jer ima toliko klinaca ono, nakon starog grada, nakon samima nastalinstva, imam milijon poziva roditelji zovu di bi mogli, pa diču s vama, nemam kamo, oditi ne znam. Ne, mislim ono čudno je da taj naš Karlovac, divni, krasni, ima, ima na stotine tih objekta, što vojnih, što ne znam kakvih, koji propadaju sam tako, zato što su na papiru i pripadaju nekom drugom. Nema veze, to nek propada. Mi da smo od početka, od 1998, imali neki svoj prostor gdje bi mogli zimi, znači da imamo kontinuirane treninge, pa već bi bili na olimpijadi sigurno. Pa, što se mene tiče, kino luksa bi bilo savršeno. Pa, ja, ja, ja ga svaki dan gledam kad idem na posao i nazad. Ne, mora biti skladište koje propada, ne, ne, bolje Aha. da tamo stoje, ne znam, gajba i kaj već je ovo. Nisim. Zašto bi mladi išli na, na se baviti spotom kad mogu oni, hajmo, ne znam, razbijati doma, idemo blejati u televiziju, idemo blejati u kompjuter. Ajmo, nismo dugo. Dobro, ja se nadam da ćete naći uskoro kakav prostor. To se i mi svi nadamo. Da, pa već deset godina Hvala vam svima na razgovoru. nema što... na ne. drugi put. Dobro. Emisija Streamway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od strane Europske unije u sklopu programa Fare 2006.